2017 року на аукціоні в Єрусалимі ці нотатки продали за півтора мільйона і 240 тисяч доларів відповідно. І якщо з першим рецептом щастя видатної людини знайдуться охоче посперечатися, то другий видається дуже переконливим і слушним для будь-якої царини життя, зокрема і сімейного немає проблем є уроки. Немає криз, є завдання і нові можливості. Крім конфліктних ситуацій, сценаристи яких мимоволі ми самі, у нашому житті трапляються також і потрясіння, пов'язані з утратою джерела прибутку, з недугою, з утратою близької людини тощо. Такі різкі зміни плавного плину життя – що спонукають людину мобілізувати власні ресурси, розв'язати посталу проблему і вийти на новий рівень особистісного розвитку, називають кризами. Ми з чоловіком навчилися давати раду із конфліктами і з потрясіннями, лише зрозумівши, саме в ці періоди непростої боротьби життя надає нові можливості. Сім'я – живий організм Психологи порівнюють сім'ю з живим організмом. Вона теж народжується, реагує на подразники, розвивається і водозмінюється, підживлюється любов'ю, добротою, повагою, продовжує рід і прагне щастя. У сімейній психології є близьке до біологів поняття «життєвий цикл» або ж «динаміка сім'ї». Послідовність етапів – який, розвиваючись, долає сім'я. Створення пари, народження первістка, від'єднання дітей від батьків, набуття подружжям статусів бабусі та дідуся. Під час кожного переходу до нового етапу життєвого циклу сім'я вирішує певні завдання – стикається з необхідністю трансформуватися і водночас прагне зберігати звичний стиль взаємин, тобто переживає сімейні кризи. Стадії життєвого циклу сім'ї за Евелін Дюваль Перша стадія – подружні пари без дітей Завдання, пов'язані з розвитком сім'ї Шлюб, що задовольняє подружжя Урегулювання питань, що стосуються вагітності та бажання стати батьками. Уходження вколо родичів. Друга стадія – поява в сім'ї дітей. Вік старшого – 30 місяців. Завдання – поява дітей, адаптація до їх появи та турбота про правильний розвиток немовляти. Організація сімейного життя, що задовольняє потреби як батьків, так і малюка Третя стадія Сім'ї з дошкільнятами Вік старшої дитини від 2,5 до 6 років Завдання Адаптація до основних потреб та схильностей дошкільнят з урахуванням необхідності сприяння їхньому розвитку Подолання труднощів, пов'язаних із втомою та відсутністю особистого простору. Четверта стадія. Сім'ї з дітьми. Вік старшої дитини від 6 до 13 років. Завдання. Приєднання до сімей з дітьми шкільного віку. Спонукання дітей до навчальних успіхів. П'ята стадія. Сім'ї з підлітками. Старшій дитині від 13 до 20 років. Завдання. Встановлення рівноваги між свободою та відповідальністю. Створення кола за інтересами, що не пов'язані з батьківськими обов'язками та проблеми кар'єри. Шоста стадія. Молоді люди йдуть із сім'ї. Від моменту, коли йде старший – до того часу, як батьківську сім'ю залишить наймолодший. Завдання Ритуалізація звільнення молодих людей від батьківської опіки. Збереження духу підтримки як основи сім'ї. Сьома стадія Середній вік батьків Від порожнього гнізда до виходу на пенсію. Завдання переструктурування подружніх стосунків, збереження родинних зв'язків між старшим і молодшим поколіннями. Восьма стадія, остання. Старіння членів сім'ї, після виходу на пенсію до смерті подружжя. Завдання. Вирішення проблеми втрати і самотнього життя. Збереження сімейних зв'язків та адаптація до старості. Життєвий цикл організації Кризи трапляються і в особи, і в сім'ї, і в підприємства. У них безліч спільних рис. У діловій сфері криза означає період нестабільності в роботі організації, ситуацію, коли насуваються кардинальні зміни. Вихід із кризи може бути як позитивний, так і негативний але в будь-якому разі загрожує виживанню компанії. Сім'я з погляду соціології є малою групою, тому долає кризу в схожий спосіб. Які спільні риси кризи для сім'ї та для компанії? Розгляньмо популярну модель життєвого циклу організації, автором якої є експерт у царині ефективності функціонування компаній, теоретик і філософ Іцхак Адізес. За його теорією, кожна організація повторює етапи життєвого циклу будь-якої біологічної істоти. Цей цикл складається з десяти стадій кожна з яких відповідає певній стадії зростання, становлення і розвитку людини, наприклад, раннє дитинство, юність, розквіт тощо. Перехід організації від стадії до стадії, як і в житті особи чи сім'ї, також супроводжують кризи. В організації вони можуть бути пов'язані, скажімо, з управлінням персоналом, з фінансами – Тощо. Крива життєвого циклу організації за Адізесом Адізес доповнив рекомендаціями модель життєвого циклу організації Усі вони такі універсальні, що можна застосувати і до сім'ї, і до окремої особи Переконайтесь, як легко можна використати пропозиції бізнес-експерта у сімейних стосунках Проблеми в компанії, читаємо в сім'ї, є завжди. Їх виникнення – природний і навіть бажаний процес. Компанія без проблем – мертва. Те саме можна сказати і про стосунки в сім'ї. Якщо там немає проблем, значить вони завмерли, не розвиваються і не трансформуються. Проблеми слід визнавати якнайшвидше – не уникати їх, а зосередити зусилля на їх розумінні, визнанні і вирішенні. Залагоджувати насамперед аномальні проблеми Природні труднощі, які відповідають життєвому циклу, можуть зникнути самі собою. Несподівані проблеми, ті, що не очікуються на певній стадії циклу, можуть стати руйнівними. Проблеми не унікальні, більшість з них однакові для всіх організацій, сімей. Знаючи, як слід діяти, щоб перейти до наступної фази розвитку, можна зменшити вплив негативних чинників, і перехід стане безболісним. Вам удасться подолати сімейну кризу. Розквіт коли компанія, сім'я виходить на цей етап, це означає, що вона стабілізувалася, досягла балансу між гнучкістю і контролем. І тепер може існувати впродовж тривалого періоду, що обчислюється десятками, навіть сотнями років. Це єдина відмінність життєвого циклу підприємства від життєвого циклу людини. Живі створіння смертні – а організації і роди династії також можуть існувати вічно. Сходинки до розлішання пари «Шлюб» – це тривала розмова, що переривається суперечками. Роберт Льюїс Стівенсон Сімейні кризи психологи поділяють на нормативні або ж природні і ненормативні або ж кризи вторгнення – Спочатку розгляньмо перші, що виникають на стикові фаз життєвого циклу сім'ї. Їх зазнають усі шлюби. Отже, якщо нормативні кризи вбудовані в алгоритм існування сім'ї, то чи варто їх боятися і намагатись уникнути, змінюючи природний перебіг подій? Ні, але якщо вони загрожують самому існуванню сім'ї, а життя починає скидатися на стрімкий вируючий потік, стати провідником сім'ї до щастя, підтримати рівновагу і стабільність сімейної системи може сімейний психолог. Наша експертка із сімейних криз Інна Кирилюк, фахівчиня із 23-річним стажем, дитячий і підлітковий психолог. Відновити мир та гармонію в сімейних стосунках інні допомагають її особисті якості – зичливість, щирість, чуйність, інтелігентність. Психолог – не чарівник, та якщо він допомагає знайти правду і досягти душевної гармонії – це таке справді диво.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 Пристосовується до особливостей і звичок. У новій сім'ї зливаються не лише дві людини, а й дві їхні родинні системи. Пара переглядає традиції батьків і стосунки з ними, а також із братами, сестрами та іншими родичами. Налагоджує зв'язки між родинами. Молоде подружжя може наразитися на неприємну ситуацію, коли старше покоління прагне домінувати над дітьми, нав'язуючи їм власну думку і стиль життя. Вікторія Боярина запитує, які надбання чоловік і дружина мають дістати першого року спільного життя? Інна Кирилюк відповідає, на стадії «Подружжя без дітей» важливі три головні завдання. Перше – сформулювати шлюбні взаємини, які задовольнятимуть обох. Розподіл ролей у господарчо-побутовій, фінансовій та емоційно-сексуальній царинах. Друге завдання – урегулювати питання, що стосуються вагітності та бажання стати батьками. Важливо визначити період вільного життя, коли подружжя буде готове до батьківства, а також скількох дітей хоче кожен із них і яка бажана різниця між ними. Якщо пара обговорює такі питання і мріє про дітей, це свідчить про те, що стадію успішно пройдено. Третє завдання увійти в коло родичів. Підсумок Пара має навчитися залагоджувати конфлікти в унікальний для сім'ї спосіб. Подружжя мусить розподілити між собою відповідальність і ролі. Криза трьох-п'яти років У багатьох сімей на цей момент уже народжується первісток. Чоловік і дружина опановують батьківські ролі та обов'язки. Саме на цей період припадає найбільша кількість розлучень. Закоханість минає, починається побут із монотонними буднями. Народження дитини кардинально змінює життєвий порядок сім'ї. У подружжя, що вже минуло першу кризу і створило в домі бажану атмосферу, серйозних змін зазнає ритм життя. Доводиться змінювати звички – Майже весь час збувати з дитиною, дбати про неї. Часу для партнера стає вкрай мало, на повноцінний секс і ще менше. Кризу може ускладнювати після пологова депресія в жінки. А якщо молода мама до народження дитини активно розбудовувала кар'єру, то перед нею може постати і проблема дефіциту самореалізації. Вікторія Боярина запитує «Які ознаки того, що цю крису успішно минули?» Інна Кирилюк відповідає Перша – адаптація до ролі батьків Турбота про розвиток немовляти Розподіл ролей і сімейних функцій Якщо така велика перебудова минає вдало, це зміцнює повагу подружжя і додає стабільності стосунка Крім цього, дуже важливо, щоб обоє з подружжя опанували роль батьків і кожне турбувалося про дитину і могло замінити інше в багатьох аспектах. Друга ознака – адаптація до головних потреб і схильностей малюка, сприяння його розвитку. Підсумок – маючи дефіцит особистого часу, Мати і батько успішно перерозподіляють між собою навантаження. Як одна важлива книжка допомогла нам подолати кризу трьох років. Після народження другої дитини між нами з Олегом зникло взаєморозуміння. Хай би про що ми заводили розмову, це переростало в конфлікт. Коли я народила дочку то всю енергію вкладала в сім'ю, в дім та у виховання дітей, а чоловік дуже багато часу приділяв бізнесу. Хоч він і казав, що сім'я йому важлива, та цілком віддавався роботі. Батьківські ролі виконувала переважно я, і це неабияк пригнічувало – Часом мені здавалося, що робота для чоловіка стоїть на першому місці, тому що в будь-який час доби, якщо дзвонив телефон, він відкладав усі справи і відповідав. Потрібно налагодити стосунки. Але як? Думала я. Тоді ж таки ми запланували мандрівку на двох. Раз на рік ми з чоловіком, без дітей, родичів і друзів, «Їдемо відпочивати». Я вирішила, що використаю цей час, аби знайти з ним спільну мову. Перед вилітом ми сиділи в аеропорту мовчки. Я не хотіла сваритися, тому мені про що не говорили. Я шукала аудіокнижку, щоб слухати під час мандрівки. гортаючи перелік натрапила на заголовок «Сім навичок високоефективних сімей». Автор Стівен Кові. Я запитала Олега, він для тебе авторитетний автор? Чоловік відповів ствердно. Він читав книжки Кові з бізнесу і мав високу думку про нього як про експерта. Я запропонувала, послухаймо разом його книжку про сімейні стосунки. Він погодився. Хоча досі всі мої пропозиції прочитати якусь книжку або відвідати сімейного психолога, щоб дати раду з нашими проблемами, чоловік відхиляв. Уже після другого розділу аудіокнижки наші стосунки почали налагоджуватися. Особливо запам'яталася історія про зустріч кові з великими бізнесменами Америки. Він запитав тих успішних чоловіків, що для них важливіше: Робота чи сім'я? Більшість назвали бізнес, та після виступу Кові всі присутні усвідомили, що сім'я має бути на першому місці. Ми слухали книжку і міркували. Сім'я дарує людську радість, відчуття впевненості і задоволення впродовж десятиліть. До того ж, щоб її створити, на відміну від компанії, не потрібні ані стартовий капітал, ані бізнес-ідеї, ані банківські застави. Сім'я – це вигідна і тривала інвестиція. Але сучасні люди не ставляться до стосунків так само усвідомлено і цілеспрямовано, як до кар'єри. Це і є причина великої кількості розлучень і неповних сімей по всьому світові. Я дійшла думки, що сім'я – такий самий проєкт, як і компанія. «Ти ж керуєш компанією, так?» – звернулася я до Олега. «А що, як ти будеш у нашій сім'ї генеральним директором, а я виконавчим? Пропонуй ідеї, а я втілюватиму їх». Книжка справила на Олега сильне враження. Він твердо вирішив узятися, будувати міцну, щасливу сім'ю і сказав, що готовий над цим працювати. Після сімох навичок високоефективних сімей ми з чоловіком прочитали ще понад два десятки книжок на тему сімейних стосунків. Ще раз окремо одне від одного перечитали книжку Кові, підкреслюючи в ній найважливіше – а тоді обговорили обрані цитати. Так у нас з'явився зошит сімейних цінностей, у який ми занотували усі важливі нам думки. Незабаром за допомогою цих записів ми створили сімейний план дій, сформулювали місію нашої сім'ї, розподілили обов'язки, встановили сімейні правила. Крім цього, ми склали по два переліки – Написали, що нам одне в одному подобається, а що ні, і домовилися посилювати риси, над якими слід працювати. Урок засвоєний, якщо ви діагностували сімейну кризу, знайшли необхідні джерела інформації для вирішення певних проблем у стосунках та завдяки спільним зусиллям не лише подолали кризу, а й покращили подружні взаємини. Криза семи років Стосунки в парі з романтичних перетворюються на нецікаві та одноманітні Настає рутина, а з нею приходять розчарування і утома від партнера Водночас подружжя адаптуються до головних потреб і нахилів своїх дітей до шкільнят Докладають зусиль до їхнього розвитку їм доводиться долати труднощі та дискомфорт через накопичену втому і брак особистого простору. Інна Кирилюк відповідає, Початок навчання дитини в школі – це певним чином те, як соціум оцінює результат функціональності та ефективності сім'ї, діагностує сімейну цілісність. Ця діагностика показує, наскільки дитина адаптована і соціалізована на цей момент. Наступна перевірка на міцність – збільшення фінансового навантаження на сім'ю. Важливо, хто її на себе перебирає або як її розподіляє подружжя. Саме в цей період у багатьох сім'ях народжується друга дитина. Підсумок Батьки разом долають труднощі, поєднують кар'єру і виховання дітей. Задовольняють власні потреби свободи і розвитку, як не цілком, то частково. Криза 14 років часто збігається з особистісною кризою середнього віку, пов'язаною з переоцінкою цінностей, аналізом життєвого шляху та кар'єрних досягнень сім'ї та добробуту. У цей момент особливо гостро проступає невідповідність між подружжям в особистісному зростанні, коли один партнер успішний і виривається вперед, а другий або відстає, або й не розвивається взагалі. Інна Кирилюк відповідає, «Ознаки, що ця криза минула – Встановлення у сім'ї рівноваги між свободою і відповідальністю. Поява кола зацікавлень батьків, не пов'язаних із батьківством. Розв'язання проблем, пов'язаних із фаховою і особистою реалізацією. Кризу спорожнілого гнізда переживає подружжя, коли їх покидають дорослі діти, які створюють власні сім'ї. Звільнені батьки, маючи масу вільного часу, не знають, чим себе розважити і не завжди психологічно готові присвятити себе одне одному. Чоловік і дружина сам на сам можуть раптово усвідомити, що крім постійної турботи про дітей, їх насправді ніщо не поєднує. У стосунках виникає напруга. Кризу посилюють проблеми, пов'язані зі старінням і зменшенням соціальної активності. Одне із подружжя може тяжко переживати вихід на пенсію, втрату звичного кола спілкування і погіршення стану здоров'я. Інна Кирилюк зазначає, на цій стадії перед немолодим уже подружжям постають нові завдання – Ритуал звільнення повнолітніх синів і дочок з-під батьківської опіки через укладання шлюбу. Переїзд на інше місце проживання, щоб навчатися чи працювати. Збереження спільної підтримки як основи сім'ї і перебудова подружніх стосунків. Підтримка родинних зв'язків між старшими і молодшими поколіннями. Залагодження проблем – пов'язаних зі смертю одного з подружжя і адаптація до старості. Як зрозуміти, що пара на порозі кризи? Слухайте продовження книги незабаром на каналі Книжкова полиця, аудіокниги українською краще. Почуємося! Як зрозуміти, що пара на порозі кризи? Партнери можуть визначити наближення кризи стосунків, якщо сімейне життя вже не дарує їм колишніх радості і щастя. Та ще й сім'я перестала функціонувати на попередньому рівні. Потреби її членів уже не задовольняються повною мірою. За експертом зі стосунків Кальманом Капланом, Криза розвивається послідовно і починається зі зростання напруги. Це стимулює первинні способи розв'язання проблеми. Але якщо вони безрезультатні, це провокує подальше зростання напруги. Вона посилюється, що потребує мобілізації зовнішніх і внутрішніх ресурсів. На четвертій стадії збільшується тривога, виникають депресія, почуття безпорадності та безнадії. Утім, криза може завершитися на будь-якій із зазначених стадій, якщо небезпека зникає або виникає рішення. Усе залежить від того, наскільки розвинені комунікативні навички подружжя – від уміння залагоджувати конфлікти, не доводячи стосунків до глухого кута. Конструктивне рішення для подолання будь-якої сімейної кризи – це бути згуртованими, адекватно реагувати на життєві випробування і підтримувати одне одного, проявляти любов, взаємоповагу, здатність до емпатії – тактовно і дбайливо ставитися одне до одного. Деструктивний сценарій – тяжка, привала, нерозв'язна сімейна криза вносить дисгармонію в життя, позбавляє щастя. Сім'я, яка застрягла в кризовій ситуації, в майбутньому повертатиметься до неї, регресуючи в розвитку і повторюючи одні й ті самі помилки. На подружжя може чекати розлучення як плата за невміння або небажання долати труднощі у стосунках. Якщо подружжя не бачить іншої ради, окрім як розлучитися, воно має зважити всі за та проти, врахувати інтереси всіх членів сім'ї перш ніж наважитися на цей крок. Адже в більшості випадків, як стверджують психологи, сім'ю можна зберегти. Надто, якщо в ній є діти. Знати мету і бігти до неї За будь-якої кризи у шлюбі кожен від чогось відмовляється. Але на якомусь іншому рівні виникає щось нове і глибоке, чого досі не було. Щось загальнолюдське, розташоване по той бік чоловічого та жіночого. Кризи, визнання та виправлення помилок дають змогу сягнути нового, якісного рівня відносин. Наочно це пояснюють петлі, кожна з яких символізує кроки до мети, розвитку та успіху. Водночас не має значення, в якій життєвій сирені особистість воліє досягти успіху – в бізнесі, у творчості чи у шлюбі. Алгоритм виходу з петлі універсальний. Описав це американський фінансист-мільйонер Рей Даліо у книжці «Принципи життя і праця». Шлях до успіху за Даліо складається з постійного повторення п'ятьох кроків, візуалізованих як замкнута петля. П'ять кроків до мети за Реєм Даліо. Крок перший – цілі. Знати цілі і йти до них. Крок другий – труднощі. Наражатися на труднощі, розрізняти їх і не миритися з ними. Крок третій – діагноз. Діагностувати труднощі, щоб знайти першопричини. Крок четвертий – план дій. Виробити план усунення труднощів. Крок п'ятий – дії. Привести план в дію. Примусити себе вчинити так, як слід, щоб наблизитися до мети. Так і відбувається розвиток особистості. Постійно повторюючи ці п'ять кроків, людина сягає іншого рівня розвитку, ставлячи перед собою чимраз раз вищі цілі. Про кризу вторгнення «Віко, ти зараз де?» Голос чоловіка звучав схвильовано, але твердо. «Додому не повертайся! Відразу з клініки рушай до аеропорту! Туди ж приїдемо ми з дітьми! Ваш літак до Іспанії вилітає через три години!» Дзвінок Олега заскочив мене в кабінеті лікаря, куди я пішла зранку на плановий прийом. Я була на шостому місяці вагітності, очікуючи Аню, нашу старшу дочку. Стояв тривожний для України лютий 2014-го. Трагічні події в історії нашої країни вплинули і на життя нашої родини. Це був переламний етап в українській політичній кризі. У центрі столиці почали масово гинути мирні люди. На вулицях стало небезпечно. Коли поблизу нашого будинку почалася стрілянина, я дуже злякалася за життя дітей, але, будучи вагітною, не була мобільна. Напередодні відльоту ми з чоловіком обговорили нестабільну ситуацію в країні. У будь-який момент могли оголосити надзвичайний стан, що означало запровадження певних обмежень для пересічних громадян. Існувала ймовірність перекриття магістралей. Скасування авіарейсів Рішення про відліт Було прийнято екстрено. Як відповідальний За безпеку сім'ї Чоловік наполіг на тому Щоб ми негайно Буквально за лічені години Покинули країну З клініки я помчала до аеропорту Туди ж зі школи Прибули мій старший син Діма І Олег молодший Привезли і маленького Олександра З нянею Чоловік проводжав нас, але сам про від'їзд навіть не думав, не міг залишити старших синів, свою компанію, колектив. Я ж в один день опинилася без нього в іншій країні, вагітна з трьома дітьми. Дімі було десять, Олегу сім, Олександру не виповнилося і двох років. Це – криза вторгнення в дії». Сім'я вимушено розділилася. Мені було дуже важко. Моє становище ускладнювало і усвідомлення того, що Олег залишався в Україні. Ми не уявляли, коли він зможе до нас прилетіти і чи зможе взагалі. А коли він відвідував нас у вихідні, я не знала, чи повернеться він наступного разу. Україні тривали військові дії. Ми не знали, чого нам чекати завтра. Олегу також було складно. На ньому лежала відповідальність за дорослих синів і велику кількість співробітників на підприємстві. Чоловік намагався прилітати до нас кожні два-три тижні і усіляко підтримував мене на відстані, а я своєю чергою підтримувала його. Ми завжди залишалися на зв'язку, у будь-який час дня і ночі, розділені кількома тисячами кілометрів. Завдяки любові і турботі я буквально відчувала його присутність поруч. І я справлялася. Ця криза сталася в нашій родині несподівано. Ми з чоловіком не могли передбачити такого розвитку подій. Але, вважаючи, що безпека сім'ї та дітей – найвищий пріоритет, заради цього ми свідомо відмовилися від щоденного перебування поруч одне з одним. Урок Нам вдалося подолати цю сімейну кризу завдяки тому, що ми з чоловіком. Перше. Пройшли п'ять кроків до виходу з петлі. Визначили спільну мету. Міцна родина – для нас пріоритет. Наразилися на труднощі, пов'язані з небезпекою перебування у Києві, і не бажали миритися з ними. Розпізнали кризу вторгнення. Виробили план усунення труднощів. Привели його в дію. Друге. Змогли адаптуватися до нових умов життя, прийнявши ситуацію такою, яка вона є Третє, діяли злагоджено, згуртовано, не втрачали оптимізму і зосереджувалися на вирішенні завдань Четверте, постійно виявляли турботу і підтримку одне до одного Стан критичний Найскладніша ситуація в житті сім'ї – це коли одна криза накладається на іншу. Наприклад, така ненормативна сімейна криза, як розлучення, збігається в часі з особистісною кризою чоловіка чи дружини. Іноді через максимальну напругу це тягне за собою особистісну деформацію і психоемоційний зрив. Травматичні події, що здіймають шквал негативних емоцій, примушують людину переглянути власну систему цінностей, принципи, погляди тощо. Саме так сталося зі мною, коли закінчився розлученням мій перший шлюб. Ми з першим чоловіком не змогли подолати кількох криз, які наклалися одна на одну – Кризу першого року життя дитини і мою особистісну кризу пов'язану з дефіцитом самореалізації. Визнати і подолати кризу Я вперше вийшла заміж у 23 роки. Чоловік мене любив і дбав про мене. Ми жили в достатку. У нас народився здоровий малюк, але я почувалася пригніченою і загнаною в глухий кут. «Хіба може бути такою нещасною людина, яка має все необхідне для щастя?» – запитувала я себе. Минуло зо два роки після весілля, а я не знаходила собі місця. Де ж зімейне нещастя, про яке всі говорять? Квартира в центрі міста з усіма вигодами видавалася мені моторошною кліткою, в якій мене замкнули. Мені хотілося жити активним соціальним життям, підкоряти кар'єрні вершини, завойовувати світ. А моєму колишньому чоловікові подобалося домашнє усамітнення. Кожен день був точною копією попереднього. Я дбаю про річного сина. Чоловік на роботі. Увечері я зустрічаю його втомлена. Наші спільні зацікавлення звелися до суту побутових, і це мене пригнічувало. Незадоволення сімейним життям накопичувалося. Ми сварилися. Проблема полягала в тому, що той стиль життя не дозволяв мені реалізуватися в соціумі. Чоловік того не розумів. «Навіщо тобі працювати?» – запитував він. «Ти і так усе маєш». У нас усе нормально. Мабуть, йому було зручно, щоб я залишалася вдома з дитиною. Його цілком задовольняв такий спосіб життя. Я розуміла, що ми спілкуємося різними мовами. Зрештою, в мене почалася депресія. Я не бачила сенсу жити. Виникли проблеми зі здоров'ям. Тіло наче сигналізувало мені, Щось іде не так, слід змінювати ситуацію. Спільне життя стало нестерпне. Мене, як і мільйони людей, дітей народжених у СРСР, ніхто не навчав визначати власної цінності, місце і значення сім'ї у житті. Через якийсь час ми вирішили розлучитись – але я захотіла неодмінно з'ясувати, у чому полягала наша помилка. Так і вчинила. Це був урок, що поклав початок зміні мого внутрішнього світу, моїх переконань і реальності, в якій я жила. Вторгнення в родинне життя Окрім нормативних, родина може переживати і ненормативні сімейні кризи. Їх зумовлюють зовнішні обставини, що здатні заподіяти руйнівного впливу на життєдіяльність сім'ї. Стресори, що їх викликають, психологи поділяють на Хронічні – ті, що поступово руйнують фундамент сім'ї Несприятливі житлові та матеріальні умови Висока емоційна напруга і великі хронічні навантаження у професійній діяльності надмірні побутові навантаження, порушення міжособистісної комунікації і тривалоконфліктність, тощо. Надсильні стресори Ті, що виникають раптово, вриваючись у життя сім'ї. Смерть одного з подружжя, одного з батьків чи дитини, подружня зрада, втрата джерела прибутку, банкрутство сімейного бізнесу, Важке хронічне захворювання котрогось із її членів. Тощо. Через кризи вторгнення проходять не всі сім'ї. Вони є потенційно можливі. Можуть виникати на будь-якому етапі стосунків і зачіпають усю сімейну систему. Чи не найсильніше потрясіння, яке рано чи пізно доводиться переживати родині – смерть одного із членів сім'ї. Після важкої втрати всі змушені перебудувати своє життя. Вони так чи так стають залежні від утрати, попри те, що кожне може побиватися по-своєму. Скорбота має стадії, які людина обов'язково має пройти, розв'язуючи на кожній із них певні завдання. Тобто горе слід прожити – але іноді смерть близької людини впливає так сильно і глибоко, пов'язана з такими тяжкими болісними переживаннями, що засмучена людина може потребувати психологічної допомоги. Розлучення – загибель сім'ї Як свідчить давня приказка «Сім'ю зруйнувати, щастя не надбати». Але найчастіше партнери покидають сім'ї, щоб здобути шанс на щастя в інших стосунках і урвати теперішні нещасливі. Підстави для розлучення можуть мати безліч причин. Утім, одна й та сама причина є вагомою підставою для розірвання шлюбу для одного подружжя, а для іншого – особливістю, з якою пара мириться роками, не впливаючи на ситуацію, але і не припиняючи стосунків. Усе залежить від бажання чоловіка і дружини зберегти шлюб, від їхньої готовності прощати, миритися зі слабкостями і йти на компроміси. За статистикою, понад половина шлюбів закінчується розлученням. Воно ніколи не буває простим і безболісним, містить у собі стрес і негативні переживання. Зачіпає почуття не лише пари, що розриває стосунки, а й дітей. Вікторія Боярина запитує, у чому полягає допомога психолога людині, яка пережила розлучення? Інна Кирилюк відповідає. Для психолога важливо розуміти глибинні, позасвідомі почуття і емоції клієнта. Під час взаємодії такі клієнти братівливі, агресивні, напористі. З ними складно, а часом і неприємно спілкуватися. Так ніби гострі скалки розлітаються на всі біч. Але в позасвідомій частині психіки в них ховаються потужні почуття провини і безпорадності, до яких вони не здатні доторкнутися і не можуть з цим упоратися. Розлучення зачіпає так звану нарцисичну травму, формує ненависть і образу через втрату партнера і стосунків. Важлива рекомендація Часто почуття провини і безпорадності після розлучення людина приносить із собою в наступну сім'ю, і через це страждають усі. Тільки після психотерапевтичної і особистої роботи з усіма внутрішніми переживаннями вона дістає шанс збудувати інші емоційні зв'язки замість обірваних і заблокованих негативними почуттями. Австрійський психоаналітик Гельмунд Фікдор зазначає, що робота психолога з подружжям, яке розлучається, і в якого її діти, має бути пов'язана з їхнім почуттям неусвідомлюваної провини перед дітьми. Під час психотерапії людина здобуває почуття внутрішньої свободи і вчиться жити, базуючись на розумних, реалістичних уявленнях про те, яким це почуття має бути. Психолог працює з відповідальністю за провину, щоб вона не захопила батьків цілком. У психотерапії формуються захисні механізми, які охороняють психіку батьків від деструктивної поведінки. Перше послання на підтримку. Усе, що ми як подружжя вчинили і чинимо, для нашої дитини може стати жахом. У цьому і моя провина, якщо не цілком, то частково. Але я не картатиму себе. По-перше, у мене не було іншого виходу. А по-друге, я, як доросла людина, можу відповісти за свій крок і за страждання моєї дитини. Розлучення і мої нові шанси на щастя можуть бути для неї значно кориснішими, ніж наше колишнє життя. Я знаю, що зараз моїй дитині дуже важко, і я докладу всіх зусиль, щоб полегшити її страждання. Важлива рекомендація від почуття провини не варто захищатися, створюючи ілюзію, начебто дитина не страждає або не переживає розлучення. Так само провину не слід проєктувати на колишнього партнера і, тим паче, скеровувати на дитину. Часто батьки оголошують її неслухняною, нелояльною, агресивною, несвідомо спрямовуючи всю злість на неї. Пам'ятайте, Переживаючи розлучення батьків, дитина стає маленькою, залежною людиною, яка потребує, щоб дорослі її втішили, головна ідея психологічної допомоги коли дорослі приймають свою провину, перебирають відповідальність за провину, їхня здатність допомогти дитині розширюється що дужче, ми заперечуємо провину то більше відповідальності за те, що сталося, перекладаємо на дитину. Відповідальність за провину, яку приймають батьки, важлива умова того, що розлучення, зрештою, зіграло позитивну роль у житті дитини. Адже розлучення пари звільняє багато енергії для дій. Друге послання на підтримку Якщо я завдав болю своїй дитині, чогось позбавив, бо просто не мав іншої ради, то старатимуся пом'якшити цей біль і за можливості виправити становище. Я зменшуватиму почуття провини власними справами. Я приймаю внутрішнє рішення діяти і кажу собі «Мені дуже шкода, що так сталося». Але тепер я мушу вжити заходів, щоб покращити становище. Якщо батьки неспроможні витримати самої навіть думки про те, що відповідальність за біль розлучення, який переживає дитина, частково лежить на них, то вони затушовуватимуть або заперечуватимуть завдані страждання. Це значить, що такі дорослі не здатні співпереживати і допомогти своїй дитині подолати кризу. Вікторія Боярина запитує, як впливає на дитину розлучення батьків? Інна Кирилюк відповідає, за рівнем травматичного впливу на психіку, розлучення йде після смерті або тяжкої хвороби, інвалідності. Воно ділить життя на «до» і «після» і залишає глибокий відбиток на психіці особистості. Усвідомлена і відповідальна поведінка батьків, які розлучаються, полягає в тому, щоб допомогти дитині якнайшвидше психологічно відновитися після процесу. Ця подія – поворотний пункт її біографії – адже порушує головні потреби дитини. Потреба любові Переживаючи розлучення батьків, дитина вперше розуміє, що любов – минуща, що мама з татом можуть припинити любити одне одного, і в неї зароджується страх, що її теж можуть розлюбити. Психологи називають таких клієнтів «дітьми розлучення». У них із дитинства залишається переживання, що любов минуща, мене покинуть, тощо. Потреба задоволення У стані стресу людина не здатна ні давати, ні брати. Дитина, яка переживає розлучення, ніби втрачає можливість жити і просто цим насолоджуватися. Потреба належності під час розлучення ця потреба страждає більше, ніж інші. Ми, сім'я як цілісність, до якої належала дитина, розпадається, і вона почувається самотньою. Виникає конфлікт лояльності. Дитина втрачає психологічне оперття, не розуміє, кому належати – мамі чи татові. Потреба безпеки Дитині необхідна сім'я як стабільний простір, де її оберігають і дбають про неї. Через утрату сім'ї чи порушення її цілості виникає відчуття загрози. Дитина вже не почувається в безпеці, страждає від незбагненної тривоги. Світ видається їй загрозливим місцем. Вікторія Боярина запитує – на які базові реакції можна очікувати під час розлучення батьків від дітей різного віку? Інна Кирилюк відповідає Діти на різних етапах розвитку по-різному реагують на розлучення. До півтора року істерики, нав'язлива поведінка, прилипання до мами, регресія, інфантильність, поширений симптом НРС. Такі самі реакції можна бачити в дитини старшого віку. Вона може регресувати до стадії, на якій сталися порушення розвитку від півтора до трьох років агресія, впертість, непослух, конфліктність постійні порушення правил поведінки. Від 4 до 6 років дитина може потерпати від почуття провини. Діти схильні сприймати все, що відбувається, егоцентрично, себто як події, пов'язані з ними і зумовлені їхньою поведінкою і реакціями. Тому вони, часто несвідомо, беруть на себе відповідальність за розлучення батьків, вирішивши, що ця трагедія сталася через їхню погану поведінку. ВАЖЛИВО Якщо в цей період дитина не працюватиме із психологом, почуття неповноцінності може залишитися і у дорослому віці. У неї накопичується тривога. Симптоми проступають через рік-півтора після розлучення. Саме в цей час слід приводити дитину до психолога. До семи років загальна тривожність і порушення сну до 8 років НРС завжди пов'язаний із пригніченою агресією щодо батьків. У 9-11 років ненажерливість. У 9-10 безпричинна брехливість. У 9-11 років, але частіше в підлітковому віці, крадіжки. Дитина вирішує, що батьки вкрали в неї щось важливе, і несвідомо починає красти в них гроші, їжу тощо. У підлітковому віці можуть загострюватися дефіцити, сформовані раніше. Скажімо, 13-річна дівчинка з порушеннями розвитку на оральній стадії до півтора року. Буде істерична, емоційно нестійка, скандальна, демонструватиме залежну поведінку. У хлопчика-підлітка з порушеннями в період від півтора до трьох років можуть виникати проблеми з поведінкою. Він не коритиметься закону, тікатиме зі школи, сперечатиметься з учителями, скоюватиме правопорушення. Коли батьки не дають місця злості дитини, тобто не дозволяють виявляти її або не допомагають дитині впоратися з нею, то починає накопичуватися багато агресії, унаслідок чого виникають проблеми з дисципліною і в школі, і вдома. Психосоматична симптоматика під час розлучення найчастіше проступає у проблемах із ШКТ і головним болем. Також слабна увага і виникають проблеми з навчанням – задумливість, неуважність, неможливо зосередитися. Внутрішній простір дитини заповнений тривогами і думками. Вона не здатна сприймати інформацію із зовнішнього світу. Вікторія Боярина запитує, що переживає дитина під час розлучення – Інна Кирилюк відповідає Переважно гнів, страх, провину та печаль, що супроводжуються болем і загострюють дитячі переживання. Гнів і лють Наприклад, дитина не може прийняти те, що пішов батько. У дівчинки може сформулюватися жіноча травма, що в стосунках із партнером супроводжуватиметься люттю. Коли йде мати, хлопчик переживає це, як поразку, і в дорослому віці може не дозволяти собі чоловічої поведінки, а поводитиметься, як переможений лицар, якого поважають, але не люблять. Провина пов'язана з почуттям власної повноцінності – наскільки я хороший. Вона знижує самооцінку, і людині здається, що вона неуспішна. Страх. Діти можуть сприймати розлучення як розплату за свою погану поведінку або заборонені думки. Часом вони гніваються на батьків, коли ті чогось не дають або в чомусь їх обмежують. І це нормально. Але коли йдеться про розлучення, діти згадують і сприймають батьківське розставання як розплату. У них формується магічне мислення і комплекс усемогутності. Вони переконані, що мають у собі щось погане, і те погане руйнує реальність. Коли дитина сумує, це свідчить про те, що вона впоралася з травмою. Важлива рекомендація Доросла людина або терапевт пояснює дитині, що це часом, коли батьки під час розлучення припускаються багатьох помилок, або ж спілкуючись із дитиною поводяться некоректно, таке формує в неї пограничні реакції проживання травми розлучення, що